Яка ж самотність, заперечивагав, вона завжди серед людей, у неї подруги, рабині. Все в неї є, навіть найкоштовніші грецькі прикраси. Можливо, колись він сам викарбує їй золоту пектораль чи сережки. Недарма ж вчився у греків і має високе звання майстра. Сам я не згодувався. Коли не вистачає чоловічого тепла, ласкавого погляду, жінка – Може бути самотньою, навіть у гурті людей. Саме тому й скочила на коня та подалася у степ. Чи не гнівається за це на неї Агал? Той тільки посміхнувся. Хіба можна сердитись на кохану жінку? Вони їхали вздовж глибокої степової балки, порослої густим чарником. Раптом, буганий затривожився, притиснувшись до рудого. Агал натягнув повід. Приборкуючи коня, але первонув уперед. Либонь, це врятувало Агалові життя, бо з-за кущів вилетіла стріла і, ледь не зачепивши йому плече, впала на траву. Перший миття Агал не збагнув, що сталося, і озирнувся, хотів побачити, звідки стріляли. Уперед. вигукнула Савія і, схопивши була на заповідь, вдарила його канчуком. Друга стріла не наздогнала їх. Стигли від'їхати на безпечну відстань, і там зупинилися. «Засідка!» – розгублено мов Агал. «Але ж хто?» – «Ворог!» – переконливо ствердила Савія. «Звідки тут ворог? По всьому степу наші табуни, і пастухи помітили б?» «Стріляли? І двічі?» Агал пошкодував, що не взяв зброї, хоча поки дістався б вибалка, міг бути поцілений стрілою. Пильно вдивлявся в кущі. Там ворухнулася гілка, а може тільки здалося, і ранковий вітерець розгойдує її. «Поїхали», – сказала Савія рішуче, – «хто знає, скільки їх там?» А Галові кортіло розправитися з розбійниками, але що міг учинити? Рушив за Савією, позираючись, однак нічого не помітив. Через кілька хвилин побачили табун і пастуха з яким Агал розмовляв на світанку. Підкликали його. Пастух спішився, стояв, знявши шапку, але не схиливши голову. Чомусь це сподобалося Агалові. І він мовив. «Здається, тебе звуть Вовраном?» «Слухай мене уважно, пастуші. Хтось щойно стріляв у нас із того вибавка», махнув рукою на схід. «Не бачив чужинців у степу». «Ні», – відповів пастух упевнено, – але ж стріляли. Вовран посміхнувся. «Хіба ворогом може бути тільки чужинець?» – запитав наче ствердів. «Ти казав, що хочеш служити мені?» «Хочу. Дізнайся, що заховався в кущах». «Дізнаюсь». Пастух легко скочив на коня. «Увечері я чекаю на тебе!» – крикнув навздогі нагал. Але до вечора чекати не довелося. Ще сонце стояло високо в небі, коли Савія покликала Агала. Він лежав на повстяному ковинку в тіні від кибитки. Щойно пообідали, час полудневої спеки вважався найкращим для відпочинку. І всі, хто міг дозволити собі це, спали в холодку. Агал не спав. Спека не втомлювала його. Загартував вогонь плавильних печей, знемагав від неробства. В такі хвилини особливо сумував за Ольвією, гамором у понтакловій майстерні, навіть за безладдям, яке нібито існувало в ній. насправді справді ж кожен знав своє діло, і старий грек суворо стежив, щоб ніхто не байдикував. А Галові часто снилася Ольвія. Здавалося, відчував запах розпеченого металу, Бачив, як оживають бронза чи срібло під людськими руками, як народжується малюнок. А Гал розчистив від трави трохи землі під кибиткою. Гострим наконечником стріли намалював свого буланого. Кінь і ржав задерши голову, і вітер грав його довгою гривою. Хлопець простягнувся на кивинку. Малюнок сподобався йому перенести б на бронзу. Але завтра кибитка рушить далі, і дощі та вітри дуже скоро зітруть із землі буваного, А наступної весни трава знову вирости тут. Ніщо й не нагадуватиме про малюнок. А від цієї думки стало сумно. А Гал хотів затерти малюнок, та все ж утримався, навіть почав домальовувати поруч буваного кибитку. Чомусь вона вийшла маленькою, певно тому, що залишилось мало місця. А Гал уже потягнувся, щоб стерти її, але нараз побачив, що саме так він ще ніколи не малював.